Mackas förbannelse Bitter fiendskap rådde sedan länge mellan Connott och Ulster. En del sa att fiendskapen hade uppkommit på den tiden då Firbolg hade delat upp Irland mellan sina olika stammar. Andra menade att det var Tussadej som hade drivit ut Firbolg till Connott. Hur det nu än var med den saken så var Connacht och Ulster hetska fiender vid tiden för det stora boskapsrovet där Kohulen utförde sina mest lysande bedrifter. Under denna tid förekom ofta boskapsrov och mindre gränsstrider där kämparna på vardera sidan gärna ville utmärka sig. Ibland segrade Ulstermännen, ibland Connachtmännen vid Kullirovet var det två omständigheter som tycktes gynna Connott. För det första hade Alsters förnämste krigare, Fergus McRoyke, lämnat Alster och tillsammans med många andra krigare anslutit sig till Connott. Fergus ansåg sig ha blivit kränkt av Connachar och vistades nu i landsflykt i Connott. Och hade inget emot att slåss mot sina gamla vapenbröder För det andra Hade Alsters män drabbats av en mystisk kraftlöshet Det hade följande förklaring Macka hette en kvinna Hon var ingen vanlig kvinna Utan en gudinna En rik, ståtlig och höggettad man Som hette Kronko Mac Agneman bodde med sina fyra söner i Alsters ensliga bergstrakter. Han hade varit enkling under en lång tid, när en vacker och ståtlig kvinna en dag steg in genom dörren. Tyst började hon utföra alla de hushållssysslor som fanns att göra. Sida 42 Hon rörde om i elden, satte sig sedan ner vid eldstaden, men sa ingenting. Därefter tog hon fram bakbordet och en sikt och började baka och laga mat. På kvällen tilldelade hon tjänarnas sysslor och satte sig sedan ner bredvid krunko vid matbordet. Till sist gick alla och la sig, och när kvinnan hade släckt elden kröp hon ner bredvid krunko. Hon lade sin hand på hans sida och blev så hans hustru. Med Mackas hjälp blev Krunko ännu rikare än han hade varit förut. Macka var mycket förälskad i sin vackre man och blev snart havande med hans barn. Varje år hölls en stor marknad i Ulster och folk samlades i tusental. Det var nu marknadsdags. Jag far väl dit som alla andra, sa Krunko. Far inte, Krunko! Maka. Du kommer att berätta om mig Och det kommer att bringa oss i olycka Vi kan bara vara tillsammans Så länge du inte säger något om mig På marknaden Jag ska inte säga ett ord Försäkrade Krunko Det var stor folkfest Med massor av människor I praktfulla kläder Och fullt med vackra, livliga hästar Det var kapplöpningar och tävlingar Lekar och processioner och salustånd av alla slag Kungen var där tillsammans med sina druider Och barderna sjöng sånger till hans ära När kungen gick förbi ropade folket Kungens hästar är det snabbaste i världen Deras like finns inte Min hustru springer fortare än vad det gör Slappte ur Kronkku för han hade sett Macka springa snabbt som vinden över släppen. — Ta fast den där storskrävlaren! ropade kung Konakar. Om hans hustru springer så snabbt, låt henne då visa det på kapplöpningsbanan. Kung Kubands och budbärare sändes till Macka. Hon hälsade den välkomna och frågade efter deras ärende. — Vi har kommit för att hämta dig! Du ska befria din man, svarade de. Kungen har tagit honom till fånga, för att han skrävlade med att du kunde springa fortare än kungens hästar. Den dåren, utropade Macka, han fick ju inte säga något. Men som ni ser kan jag inte komma, det är dags för mig att föda. Om du inte kommer, dödade honom, svarade budbärarna. Då måste jag följa med er", sa hon enkelt. Vid kapplöpningsbanan skockades folket omkring henne. "Det är skamligt av er att stirra på mig så i mitt tillstånd", ropade hon. "Varför har ni fört mig hit? Du ska springa i kapp med kungens hästar, kött folket. Men min tid är snart inne." Sida 43 Dra era svärd, krigare Befallde kungen Och gör hakmat av storskrävlaren Hjälp mig Ropade Macka till folket Alla har ni haft en mor Folkhopen brydde sig inte om henne Och hon vände sig då till kungen Jag ber dig, Konakar Ge mig anstånd tills jag har fött Nej Svarade kungen kort Förbannad var det du som har så lite misskund med mig sa hon Må du därför utstå en ännu större skam Än vad jag nu gör Vad heter du? Frågade kungen nyfiket Denna plats kommer för alltid Hädan efter att bära mitt namn Jag är Macka Dotter till Seinreit Mack Ställ upp hästarna här bredvid mig Hästarna leddes dit Och loppet gick av stapeln Macka sprang utan svårighet ifrån dem Och födde under ett skrik av djup smärta Ett par tvillingar Innan någon av hästarna hade nått mållinjen I samma ögonblick som människorna hörde hennes skrik Upptäckte det att de att det inte kunde röra sig och att det var svaga som barnsängs kvinnor Medan hon drog sin sista suck Förbannade hon dem och sa Från denna dag kommer en lika stor vanära Som den som ni har dragit över mig Att vila över er alla Varje gång som Alster är i fara Kommer ni att bli svaga och hjälplösa som kvinnor i födslovåndor och denna förbannelse kommer att vila över er i nio släktled. Och så skedde. Det enda som inte drabbades av förbannelsen var kvinnorna och barnen. Samt Kuhullin som inte var från Alstur. Och ännu i denna dag kallas den plats där kapplöpningen ägde rum. Och där Konakars kungliga borg en gång låg. En män macka eller Macas-tvillingar.